Нічого стерпиться, злюбиться, як кажуть. Він про мене дбає. І Наталочці подобається. Важко самій, твоя правда. Важко? Нічого мені самій не важко. Дуже навіть легко. Ти не уявляєш, як мені добре без Ігоря, без його постійної пиятики, сварок, докорів, зрад. Це щастя, приходити додому і нікому не звітувати, де була, що робила. А воду носити, піч розпалювати. Це ж я і при ньому робила. Не у цьому справа. Не рукам душі тяжко. Так і я про те. А як же? Як Арсен? Ти хочеш запитати, чи я його не забула? Але його немає, а я жива. В мене дочка. Потрібно будувати своє життя, поки є час. Ти так говориш, ніби не мене, а сама себе переконуєш. А я й переконую, твоя правда, Віто. Я зовсім не певна. «Чи та людина, Степан, чи...» «А якого тобі іще чоловіка треба?» «Кого ти тут кращого знайдеш?» «Не дорій Софія. Виходь, поки людина трапляється.» «Дивись, одружений не був, хвостів за ним немає, років тридцять п'ять, молодий, усе попереду, гарний. «Пробач, але з обличчя він значно показніший, за...» Ну, вибач, вибач. Посада, квартира, машина, зв'язки. Подарунки тобі он, які робить. Хапай, поки є. Дякую, Віто. Тобі не здається дивною наша розмова? То я тебе переконую, то ти мене. Все правильно, все так, але не лежить мені до нього душа. Облиш. Лежить, не лежить. Не лежить, то ляже. От побачиш. Ти гадаєш, у нас із Василем все просто було. Я за нього також не з добра вийшла. Був у мене в Ленінграді. Вікторія затнулася і замовкла. Але ж ти любила Василя, коли виходила заміж. Утім, то й справа, що ні. Подітись було нікуди. Мусила. Він мене дуже любив. А я так, дозволяла себе любити. Я тоді вагітна була. Альбертика чекала. Ми чекали, виправилася Вікторія. Василь тоді в мою групу перевівся, щоб ближче до мене бути, а потім ми з Пітера виїхали. І навіщо? Таке чудове місто. Так треба було. Щоб ближче додому, підказала Вікторії відповідь Софія. І це також, Вікторія замріялася, згадуючи – «Знаєш, ми студентами в гуртожитку жили, то було, прийдемо додому, Василь з мене чоботи зніме, ноги на подушку покладе і гладить, гладить. Вночі прокинусь, а він не спить, дивиться на мене, мов на ікону. Та він і зараз на тебе так дивиться». «Вітусь, ти справді така гарна, хоч ікону з тебе пиши!» «З мене?» «З мене хіба чорта писати можна!» «Нічого ти про мене, Софія, не знаєш!» «І не треба тобі знати!» Чомусь роздратовано блиснула очима досі спокійна Вікторія. «Вітусь, ти чого?» Почала заспокоювати подругу Софія. Дзвінок перервав їхню розмову, і подруги розбіглися по аудиторіях.